На обороті в такому ж картуші на блакитному тлі малюнок двоголового брунатного орла із чорними відтінками. Поруч з картушем срібні стрічки з таким же написом зі зміною лише в слове «Осаула», а не «Восаула». Біля самого держака у поперечному напрямку такий напис «1772 года Місяця іюня 24-го, великими літерами. Корогва гарно заховалася. Розмір 0,54 на 3,84 метра. Номер 7 Корогва з жовто-зеленого тонкого шовку. Не збереглася цілком. Вона ушита і тому частина пропала. Частину написи і частину півмісяця зрізано. На лицевому боці двоголовий орел темно-брунатного кольору із жовтими лапами і таким же дзьобом. З бокової частини його вшитий шматок із частиною півмісяця і зірками. Зверху над орлом напис «Войск», далі зашита літера «А» і вирізані інші. «Запо» – «Запо» знаходиться на загнутій частині тканини за швом потім зовні Рожського, низового полковника на загнутому боці, а потім на лицевому полковника Пісаря Івана Золотар, літера «Е» у зашитій частині на оборотньому боці. Внизу під орлом розріз по частині захоплює букву «І» Асаула Лаврентія, далі три рубці, і далі незрозуміло. На оборотній стороні, в золотому збрунатному картуші, під короною на п'ять лепістків, виступає рука з білих хмар, яка тримає прямий меч. Написів тут немає. Розмір 0,54 на 2,67 метра. Номер 8 Велика корогла жовтого кольору із косим обрізом на кінці. Тканина шовкова, зшита з чотирьох окремих полотнин. На лицевому боці намальовано олійними фарбами чорного двоголового орла із блакитною стяжкою і сферою в руці, а також Андріївським хрестом. Корона, скипетр і смуги, що проходять по сфері, золоті. На грудях орла гарно скомпонований золотий щиток – і золотий ланцюг із зірок. На червоному тлі щитка змальовано святого Георгія, що скаче на сірому коні у червоній попоні. Він побиває брунатного кольору дракона. Георгій у рожевій киреї, у блакитному сталь-панцирі і в жовтих штанях. Орнаментальна частина щитка написана дуже гарно. По краю корогви між двома паралельними золотими стіжечками іде напис з великими золотими літерами, відтіненими брунатним. Сіє знаменіє оновлено коштом господина Григорія Федоровича отамана Кошового войска Запорожського, низового, 1759 года, августа 6 дня. Останні слова шостого дня писані на тій же горішній стрічці, де починається напис. На тлі корогви шість восьмикутних зірок, а в двох кутках на протилежній держаковій частині два орнаментальних клейма у типових формах композиції часів Анни Іоаннівни та початку Єлизавети Петрівни. У часи, що зазначені на прапорі, 1759 года цей орнамент з'являється старомодним у столиці і його заміняє дуже розповсюджена форма рокайль. На обороті корогви написаний такий же орел, аналогічний і по формі, і по фарбах. Але в самому написі тут спостерігається цікаве явище. На цьому боці вона йде навпаки. Завдяки тому, що написаний він по слідах літер, що пробиваються із лицевого боку, себто повторена у відворотню сторону,